Для цього київські полки були розсіяні і навернулися на втечу. Пройшла навіть поголоска, що в цій битві загинув і святополк – Бурецлав, згідно з сагою. Але згодом виявилося, що це не так. Сага зауважує, що результатом битви скористався Ярослав, котрий здобув значні бойові трофеї і став володіти обома князівствами. Характерно, що й тут не обійшлося без мудрих порад конунга Еймунда. Примітка. Назаренко вважає, що Еймунд не був учасником особиці Ярослава та Святополка, оскільки прибув на Русь тільки після 1019 року. Переконливих аргументів на користь цієї думки автор не навів, та й навряд чи сага пов'язала б Еймунда з подіями, в яких він не лише не брав участі, але й не був їх свідком. Очевидно, що варяги під проводом Еймунда відіграли значну роль у першому утвердженні Ярослава на київському столі, але навряд чи є достатньо підстав довірятися сазі в тому, що допомога ця виявилася вирішальною. А сам Еймут був своєрідним дядьком-наставником Ярослава. Останній на той час мав уже понад 30 років і пройшов на легку школу князювання в Ростові і Новгороді. Христо Матій образу Ярослава, дає підстави уявити, що після блискучої перемоги над Святополком він увійшов до Києва як триумфатор. Тим часом, насправді, нічого такого не сталося. Невідомо, як близько до серця сприйняли кияни поразку Святополка, але радості з приводу перемоги Ярослава, напевно, не було. Для них він був чужинцем. Адже Київ він залишив фактично ще дитиною, а повертався після багатьох років князювання на північному сході і півночі Русі. Батькова дружина після відмови Бориса вступити у боротьбу за київський стіл перейшла на бік Святополка. Впливових прихильників серед київського боярства і духівництва, як це видно з пізніших подій, Ярослав також не мав. У київському літопису повідомлення про перехід Ярослава на батьківський стіл не позначене жодними емоціями. Ця непересічна подія удостоєна в ньому лише однієї короткої фрази. Ярослав же сядє Києві на столі отні і дідні. Стаття 1017 року складається з одного речення, яким літописець повідомив про київську пожежу, від якої потерпіли київські церкви. Сталося це, як свідчить повість минулих літ під час вступу Ярослава до Києва. Ярослав в Київ і Погоріша церкві. Що стало причиною пожежі, сказати важко. Ярослав увійшов до Києва без жодного спротиву з боку киян. Літописець нічого не повідомляє про будь-які безчинства переможців, у результаті чого могли виникнути пожежі. Та й не в інтересах Ярослава все це було – адже йому належало здобути прихильність Києн, і, напевно, він докладав до цього значні зусилля. Не виключено, що супроводження Ярославового ступу до Києва пожежами церков було драматичним збігом обставин жодним чином не пов'язаних між собою. Більше ніякої інформації про майже дворічне велике князювання Ярослава в київських літописах немає. Коли б не було інших джерел, можна було б гадати, що за той час нічого вартого уваги й не сталося, а Ярослав перебував у цілковитій бездіяльності. Насправді це не так. Після оволодіння Києвом Ярослав розрахувався з новгородськими воями та відпустив їх додому. Як свідчить новгородський перший літопис, крім грошової винагороди, «Новгородцям по 10 гривень всім», Ярослав дав їм правду і устав списав. Далі йде виклад короткої редакції «Русської правди».